Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Окрема дяка спонсорам каналу. Чарівники. Розділ 20. Соромливник. Через 10 хвилин Квентін сидів у кабінці у якомусь тьмяно освітленому барі, з пінтою пива, яку ще не куштував. І хоча ця ситуація була неочікуваною, але все ж приємною. Бар, кабінка, пиво. Ситуація, коли Квентін знає, що робити, у якому б світі він не знаходився. Якщо він і був в чомусь добре тренованим, то саме в цьому. Перед всіма стояли однакові пінти. Квентін припустив, що зараз десь вечір, можливо, п'ята тридцять, хоча звідки точно б знати. Тут хоч 24 години на добу. Можливо й ні. Незважаючи на слова Пенні про те, що дерево привело їх сюди, було цілком зрозуміло, що вони, рано чи пізно, знайшли б цю таверну самостійно. Темний дерев'яний будиночок з низьким дахом і вивіскою ззовні, що зображувала два півмісяця. Делікатний маленький механізм змушував два місяці обертатись один навколо іншого, коли дув вітер. Хатинка стояла спиною до невисокого пахорба, і здавалось, що вона виринає з нього. Обережно проникнувши всередину крізь розсувні двері, вони виявили те, що могло видатись за стару кімнату в музеї колоніальної Америки. Довга, вузька, з решітками біля однієї стіни. Нагадувало історичний Олд Інес, яким Квентін блукав, коли відвідував своїх батьків у Честертоні. Лише одна кабінка була зайнята сім'єю – високим, сивоволосим старим, Жінкою з високими вилицями, якій могло бути за тридцять, і серйозною дівчинкою. Вочевидь, місцеві. Вони сиділи мовчки, злісно дивлячись на порожні чашки й блюдця перед собою. В маленьких, ніби скутих очах маленької дівчинки було видно передчасне знайомство з бідами. Ходяча береза зникла, ймовірно, у підсобці. Бармен у дивовижній старомодній уніформі, чорній, з багатьма латунними гудзиками, щось на зразок тієї, яку колись носили поліцейські. Йому було нудно, вочевидь, і саме тому він повільно полірував склянки білою ганчіркою на манер барменів з незапам'ятних часів, а в іншому заклад був порожнім за винятком великого бурого ведмедя в жилеті, який сидів, розвалившись у міцному кріслі в одному з кутків. Був ведмідь при свідомості чи ні, незрозуміло. Річард взяв з собою кілька десятків маленьких золотих циліндриків, у надії, що вони стануть свого роду універсальною міжвимірною валютою. Бармен взяв один без коментарів, Зважив його на долоні та повернув жменю дрібних монет. Чотири пом'яті з різноманітними зображеннями облич та тварин. Дві з них мали девізи на двох однаково незрозумілих мовах. Третя монета – потертий мексиканський Песо 1936 року, а четвертою монетою виявилась пластиковою з настільної гри «Пробач». А потім він наповнив олов'яні кухлі. Джош із сумнівом поглянув на свій напій і вибагливо понюхав. Вередував зараз, як третьокласник. Та ти вже вип'єш чи ні? Роздратовано прошипів Квентін. Боже, іноді люди такі дурні, як приклад він підняв власний кухоль. Будьмо! І зробив ковток. Напій виявився якимось гірким, газованим, алкогольним і нагадував пиво. Це сповнило його впевністю та новим відчуттям. Пиво і ці нові відчуття зосередили його розум. Хлопець ділив свою кабінку з Річардом, Джошем та Анаїс. Він уникав сидіти поряд з Еліс чи Джанет чи Пенні, на яких кинув кілька поглядів над своїм пінним напоєм. Зараз вся група знаходилась далеко від того місця, звідки вирушила. «Я не думаю, що цей ведмідь просто опудало», схвильовано прошепотів Джош. «Я думаю, що він справжній». «Давайте купимо йому пива», сказав Квентін. «Я думаю, він спить. Та і самі по собі ведмеді не дуже дружні». «Я думаю, пиво нам допоможе». Квентін відчував себе в ударі. «До речі, цей ведмідь може бути наступною підказкою. І якщо цей ведмідь може розмовляти, то його стовідсотково треба пригостити, а потім розпитати». «Про що?» Квентін знизав плечима і зробив ще один ковток. «Ну, просто подумайте, що тут відбувається?» І про те, що ще нам тут робити. Річард і Анаїс не торкались своїх напоїв. Квентин зробив ще один великий ковток, їм на зло. Ми переводимо подих, ось що ми робимо, сказав Річард. Це суто розвідка, і тому ми уникаємо будь-яких непотрібних контактів. Та ти жартуєш. Ми в філорі «А ти не хочеш ні з ким поговорити?» «Абсолютно». Річард, схоже, був шокований від самої ідеї. «Ми встановили контакт з іншим виміром. Тобі що, мало?» «Насправді, так. Тому що раніше мене намагався вбити гігантський богомол. І я хотів би знати, чому». Філарі ще не звільнило Квентіна від його нещастя. І саме тому хлопець нікуди не збирався, поки не отримає те, що хоче. Полегшення душі десь там, він це знав. Просто потрібно заглибитись всередину. І не треба дозволяти Річарду сповільнювати його. Квентін хотів вирватись зі свого земного життя, не дуже хорошого, і перейти до життя у Філорі у якому він був впевнений. А отже, знаходячись у такому потрібному настрої, хлопець був готовий на сварку. «Бармен!» — сказав Квентін голосніше, ніж потрібно. На думку йому спав дикий захід. Все здавалось дуже і дуже правильним. Він вказав великим пальцем на ведмедя, «Набери, барино келих, моєму другові, там, в кутку!» Здавалось, саме так це треба сказати. В іншій кабінці Еліот, Еліс, Джанет та Пенні разом обернулись та подивились на нього. Бармен втомлено кивнув. Ведмідь, як з'ясувалось, пив лише персиковий шнапс, який потягував із витончених склянок Розміром з наперсток, перерахувавши які, Квентін припустив, що ведмідь може пити шнапс більш-менш в необмеженій кількості. Через два-три пригощання ведмідь приєднався до них, перетягнувши важке крісло. Єдиний предмет меблів у кімнаті, що був здатний витримати його вагу. Звір виглядав занадто великим для цього місця. Ведмедя звали Соромливником, і, як випливало з імені, він був дуже скромним ведмедем. Звір розказав, що він – бурий ведмідь, більший за чорного ведмедя, але значно менший за могутнього ведмедя Грізлі. Хоча насправді Грізлі є різновидом бурого ведмедя. Соромливник періодично повторював, що деякі грізлі вдвічі більше за нього. Але справа не лише в тому, хто найбільший ведмідь, сказав Квентін. Хлопець не був впевнений, чого саме хоче від ведмедя. Але розмова здавалась хорошим способом отримати це. Він забрав пиво Річарда, коли допив своє. Як на мене, гаразд важливіше, чи добрий ти, ведмідь? Соромливник захоплено похитав головою. — Так, так, я добрий ведмідь. Я не кажу, що я поганий ведмідь. Я добрий. Я поважаю території. Я шанобливий. Страшна величезна лапа ведмедя різко впала на стіл, і звір притулив свою чорну морду дуже близько до носа Квентіна, «Я дуже шанобливий ведмідь!» Інші мовчали, або розмовляли між собою, старанно вдаючи, що їм не цікаво те, про що Квинтін розмовляє з п'яним чарівним ведмедем. Річард помінявся місцями з Джанет, яка виглядала захопленою і водночас трохи довбанутою. Джош та Анаїз притулились десь до кутку кабінки, Виглядало все так, ніби вони в пастці. І якщо співрозмовник Квентіна і помітив щось, то, здавалось, його це не турбує. Квентін розумів, його друзям зараз некомфортно. Краєм ока він бачив застережливі погляди Еліота, але уникав їх. Йому було байдуже. Він мав просувати їх справу вперед. Він боявся стояти на місці. Це його п'єса, він тут головний герой, і він зіграє так, як захоче, аж доки сценарій не закінчиться. Усі інші або з ним, або хай йдуть кудись на землю. Розмовляти з ведмедем виявилось нелегко. Коло інтересів сором'язливника було задушливо вузьким, а його пізнання в цих областях – Жахливо глибокими. Квентін згадав, як був гусаком, який зосереджувався на повітряних потоках і прісноводній зелені, і тепер він розумів, що десь в глибині душі всі тварини дуже дуже душні. Будучи ссавцем у сплячці, сором'язливник, мав набагато більше, ніж обізнаність з печерною геологією. Що ж стосувалось меду, то він виявився найтоншим і найвибагливішим гурманом. До того ж, Квентін швидко навчився відводити розмову від каштанів. Отже, Квентін категорично перебив розповідь про жалющі звички карнільської медоносної бчоли, яка була агресивнішою, ніж німецька чорна бчола. Тож, щоб я розумів... Це Філорі, так? Лекція про мед зупинилась. Масивне хутряне чоло ведмедя насупилось та створило яскравий еквівалент людського збентеження. Про що ти, Квентін? Я про місце, де ми зараз знаходимось. Це ж Філорі. Минула довга мить. У сором'язливника заворушились вуха. У нього вони були неймовірно милі, круглі, пухнасті, як у плюшевого ведмедика. «Філорі!» Сказав звір повільно та обережно. «Це слово я чув!» Здавалось, величезний ведмідь відчуває себе школяром біля дошки, який намагається убезпечити себе від підступного запитання. «Ну, ми в Філорі!» «Я думаю, що колись тут воно і було». «Ну, гаразд. А як ти називаєш це місце?» О, «Зараз, зараз, почекай». Ведмідь навіть підняв лапу, щоб жестом продублювати своє прохання. Здається, величезний волохань справді намагався думати. «Так, дійсно. Колись філорі». «А зараз Лорія, тож це Лорія?» «Та ні, це має бути Філорі», – сказав Пенні, нахилившись з іншої кабінки. «Лорія – це зла країна через гори, і між ними велика різниця. Як можна не знати, де ти живеш?» Ведмідь все ще хитав важкою мордою. «Мені здається, що Філорі...» «Десь в іншому місці», – нарешті сказав він. «Але тут точно не Лорія», – чітко промовив Пенні. «Ти що, місцевий балакучий ведмідь?» – огризнувся Квинтін. «Здається мені, ні, тож замовкни нахуй!» Невдовзі сонце пішло за горизонт, і до бару зайшли кілька інших створінь. Три бобри сьорбали зі спільної тарілки за круглим столиком в компанії товстого зеленого цвіркуна. В одному з кутків окремо біла коза бухала щось схоже на жовте вино з неглибокої миски. За барною стійкою сидів стрункий сором'язливий чоловік з рогами, що стирчали крізь світле волосся. Він носив круглі окуляри а нижня половина його тіла була вкрита густим волоссям. Вся ця сцена нагадувала сон. А Квентін зауважив, як неприємно бачити людину з цапиними ногами. Загнуті назад коліна нагадували про інвалідність. Коли заклад наповнився, мовчазна сім'я підвелась і вийшла зі своєї кабінки. Вони все ще були похмурими. Квентін здивувався, куди їм йти. Не було жодних ознак села поблизу. Було вже пізно, і йому подумалось, що їх чекає довга прогулянка. Він уявив, як вони йдуть у місячному світлі по грунтовій дорозі. Маленька дівчинка, верхи на вузьких плечах старого, а потім, коли вона надто втомиться... Сонно пустить слину на його лацкан. Він чомусь почував себе дуже ніяково через них. Ця родина змусила його відчути себе невгамовним туристом, який п'яно торохкотить, та питає про їхню країну, в якій живуть реальні люди, сприймаючи це місце як книгу оповідань. І що робити? Піти за ними? Чи вони щось ховають? Коли жінка простягнула руку, щоб відчинити двері, він побачив, що вона втратила праву руку трошечки нижче ліктя. Після ще однієї порції шнапсу з ведмедем хлопець побачив, як їхня знайома березка вийшла звідти та пройшла до них крізь кімнату. Підбиваючи ноги зі сплутаних коренів, на яких ще були грудки пруду, Я Фарвел, весело сказало дерево. У яскравому світлі бару це виглядало ще дивніше, буквально як якась екшн фігурка. У книгах про Філлорі існували розмовляючі дерева, але пловер ніколи не описував точно їхній вигляд. Фарвел говорив крізь те, що було схоже на бічний розріз на корі, такий собі клин, який міг залишити один удар сокирою. Загалом він складався з тонких гілок, вкритих тріпотливим зеленим листям, яке грубо окреслювало контури двох очей і носа. «Прошу вибачити мене за грубість раніше, я просто був трошки збентежений». Не часто зустрінеш мандрівників з інших країн. Дерево принесло з бару табурет і зігнулося в грубе сидяче положення, скидаючись тепер на стілець. «Що вас сюди привело?» «Ось, зрозуміло», – подумав Квентін. От і наступний рівень розмов. «Ой, не знаю». Очав Квентін, закинувши руку за задню частину кабінки. Тепер у їх команді з першого контакту він головний. Бармен також приєднався до них. Його замінив на барі урочистий гідний шимпанце з мордочкою пса. «Здебільшого цікавість, ми знайшли цей Гудзик. Він дозволяє нам подорожувати між світами. І тому там на землі ми зібрались і просто прийшли». Ну, щоб подивитись та помандрувати. Напевно, його слова прозвучали не так, як він сподівався. Джанет подивилась на нього з занепокоєнням. І він сподівався, що Еліс не слухає. Квентін посміхнувся, намагаючись виглядати холоднокровно. Тепер він почав шкодувати, що випив стільки пива на порожній шлунок. «О, зрозуміло!» Привітливо сказав Фарвел. Ну, і що ви побачили? Бармен уважно спостерігав за Квентіном. Він сидів спиною вперед на стільці з тростини, спершись руками на спинку. Ну, ми натрапили на річкову німфу, яка дала нам ріг. Чарівний, я думаю. А потім ця комаха в кареті, здається, богомол, випустила в мене стрілу. Він знав що він, ймовірно, дуже багато розповів. Але Фарвел не здавався збантеженим. Він просто співчутливо кивнув. Мавпа вийшла із забарної стійки, щоб поставити запалену свічку на їхній стіл, разом із ще однією пінтою. Пенні знову нахилився через свою кабінку. — Ви ж не працюєте на часівницю, так? — Господи, Пенні! Джош похитав головою. «Ну ти дебіл!» «О, боже, боже!» Сказав Фарбол. Між ним і барменом промайнув заряджений погляд. «Тобто можна ж якось було б сказати, але ні, не треба!» «О, господи!» Самовладання дерева, здається, порушилось. Єлочки опустились вниз а зелене березове листя тривожно затріпотіло. «Мені подобається нотка лаванди в моєму меді», – зауважив ведмедь, просто так. «Я б хотів, щоб пчоли гніздились біля великого поля. Йдучи за вітром, можна дістати багато меду. Ось така моя хитрість, ну це одним словом». Фарвел обхопив тонкою гілочкою кухоль пива і трохи ковтнув, а потім знову заговорив. — Юначе, — сказало дерево, — те, що ви припускаєте, в певному сенсі правда. Ніхто її не любить, але всі бояться. І роблять так, щоб всім було добре. Вона ще не зупинила час. Ні. Дерево. Подивилась на вологий, зелений, сутінковий ліс, який виднівся крізь відчинені двері, ніби хотіло переконатись, що його дім все ще там. Але вона цього дуже хоче. Ми бачимо її іноді, здалеку. Лісом вона пересувається і живе в кронах дерев. Кажуть, вона втратила чарівну паличку. Але незабаром... Знайди її або зроби собі нову. А потім, уявіть, той вічний захід сонця. Всі заплутаються. Без цього кордону денні тварини та нічні істоти будуть воювати один з одним. Ліс загине. Червоне сонце спливе над землею, аж поки не стане білим, як місяць. «Але я думала, що вона померла», — сказала Еріс. «Думала, що чатвіни вбили її. Отже, вона все слухала. І як вона могла говорити так спокійно?» Фарвел та Бармен зустрілись поглядом ще раз. «Ну так, це може бути. Ці події були давно, а ми тут далеко від столиці». Барани багато років вже не показуються, а в лісі життя та смерть не такі прості речі, особливо, коли це стосується відьми, і її бачили. А ми її чули, сказав Пенні, вклинюючись в розмову. Ми чули, як у лісі цокає годинник. Ведмідь подивився маленькими очима у свою склянку шнапсу. «Отже, часівниця!» – нетерпляче сказав Пенні. «Ми можемо вам з нею допомогти?» Квентін раптом відчув страшенну втому. Алкоголь у організмі, який досі діяв як стимулятор, без попередження перетворився на хімічну ізоморфу самого себе і перетворився на заспокійливе. Це і потягнуло Квентіна до сну». Його мозок почав відключати несуттєві операції. Десь у глибині організму почався відлік самознищення. Хлопець сів назад у кабінку і подивився кудись у простір скляними очами. Це момент, який він чекав, до якого він йшов всі ті роки у Брейкбілз, але зараз він готовий відпустити свою вдачу. Якщо Пенні хоче бути головним, гаразд, нехай це буде його шоу. У нього Еліс, чому б і не віддати йому Філорі? Час розумних міркувань все одно минув. Тепер вже нічого не змінити. Так чи інакше, пригода прийшла. Колись був час, коли ця пригода була його найполкішою надією що несла в собі щастя. «Це дивно і сумно», – подумалось Квентіну. «Чому зараз, коли все відбувається насправді, Філорі здається грубим і небажаним?» Він думав, що давно залишив це почуття в Брукліні або в Брейкбілз. Як воно прийшло за ним сюди? І скільки ще буде йти за ним, якщо і Філорі підведе його? У Квентіна нічого не залишиться. В голові майнула хвиля розчарування й паніки. Він має щось зробити, зламати себе. А можливо, це не в Філорі щось не так, а з ним. Хлопець обережно вислизнув з кабінки, бахнувся об величезне подряпане стегно ведмедя і пішов до туалету, до неприємного запаху з ями. На секунду він подумав, що йому погано, і, можливо, проблюватись не найгірша ідея в світі. А коли повернувся, Пенні вже сидів на його місці. Він сів в його кабінці, та й сперся під боріддям на долоні, а ліктями на стіл. От якби вони мали наркотики, кайфунути у філорі, що може бути краще? Еліот підійшов до пару, і, здавалось, балакав з козою. Цьому краю потрібні королі та королеви, сказав фарбал, змовницьки нахилившись до столу і запрошуючи їх зробити те ж саме. Трони в замку Вайтспаєр занадто довго пустували, і їх можуть заповнити лише сини та дочки землі, але, ви зрозумієте тільки найхоробріші люди заслуговують на ці місця, тільки найвідданіші серцем. — О, господи, як це пафосно! — подумав Квентін. Ведмідь пукнув три рази, три ноти. — То що треба робити? — запитав Джош дуже скептично. — Як можна заслужити ці місця? — Фарвел пояснив що треба відвідати небезпечні руїни під назвою Емберова гробниця. Десь там срібна корона, яку колись носив благородний король Мартін багато століть тому, коли царювали чатвіни. Якщо вони відновлять корону та принесуть її до замку Вайтспайр, то тоді і зможуть зайняти трони, точніше четверо з них, і стануть королями та королевами Філорі, і назавжди покладуть край загрозі часівниці. Але це не дуже легка справа. Тож нам конче потрібна ця корона? запитав Еліот. Ну, а інакше, це не спрацює. Ви повинні віднайти корону. Іншого шляху немає. Але вам допоможуть, будуть провідники. «Емберова гробниця?» Квентін піднявся з останніх зусиль. «Стоп! Це означає, що Ембер мертвий? А як щодо Амбера?» «Ой, ні!» – поспішно сказав Фарбл «Це просто назва. Традиційна. Вона нічого не означає». Минуло багато часу з тих пір, як Ембера бачили в цих краях. «Ембер – це орел?» Пробурчав ведмідь. «Це баран». Бармен виправив звіра, заговоривши вперше. «Один з них. Але був і орел, його звали Ширококрилий. Ну той, фальшивий король». «Як ти можеш не знати, хто такий Ембер?» Зі здивуванням в голосі запитав пенні у ведмедя. «О, боже, боже!» Промовило дерево, сумно опускаючи своє весняне, оздоблене листям обличчя до столу. «Не судіть, ведмедя, занадто суворо. Ви повинні розуміти, ми дуже далеко від столиці, і багато хто панував на цих зелених пагорбах, або намагався їх захопити відтоді, як ви, діти землі, були тут востаннє. Срібні роки чатвінів минули давно» а минулі роки були викивані з недорогоцінних металів. Ви не можете і уявити, через який хаос ми пройшли. Був орел ширококрилий, після нього кована залізна людина, відьма Лілія, списоносець, святий Ансельм. Було загублене ягня та жорсткі грабування найвищого дерева. І все тому, що ми так далеко від столиці. Все це дуже заплутано, а я я лише береза і не дуже велика, закінчив фарвел. На стіл, ніби сльозинка, впав листочок. У мене є запитання, сказала Джанет. Якщо ця корона така до біса важлива, то чому Ембер та Амбер, або ще хтось досі її звідти не забрали? Що ж? Є закони вищі, вони не можуть. Корону мають взяти такі, як ви, і до того ж, це не може бути одна людина. Що ж, тепер у цьому є сенс, припустив Квентін. Відсутність ембора та Амбара, вакуум влади, часівниця, яка все ж не померла від рук Чатвінів, виходить, пенні мав рацію. У них є квест. Їх роль зрозуміла. І що? Виходить вони десь на кшталт тематичного парку. Ніби у рольовій відпустці у фентезі-таборі. Але все ж, тут є сенс. Можна ще сподіватись на щось гарне. Але треба впевнитись. «Я не хочу здатись грубим», – сказав Квентін вголос. Але Ембер та Амбер тут найголовніші, так? Я маю на увазі з усіх тих людей, речей, щоб ви не згадували, вони наймогутніші і справедливі. Давайте це з'ясуємо раз і назавжди. Я хочу впевнитись, що ставлю на правильного коня або на барана. Ну, звичайно, нерозумно думати інакше. Фарвел стурбовано подивився на стіл бобрів, які, здавалось, не звертали на них уваги, але, здається, дерево хотіло бути обережним. Дивним чином Фарвел дістав звідкись цигарку і обережно запалив її від свічки на столі, щоб самому не обпектись. Цигарка весело стирчала з маленького розщепленого рота дерева. Він, напевно, дійсно хоче собі смерті. Ароматний дим піднявся крізь листяний вінець обличчя. Повторюсь, не судіть нас суворо. Баранів не було багато років. Нам довелось жити без них, прокладати власний шлях. Ліс має жити. Квентін озирнувся і побачив, що Еліот та рогатий чоловік зникли. Ймовірно, разом. Невиправний він, той хлопець, і це трохи підбадьорило Квентіна. Принаймні він добре проводить час. Біла коза голосно хльобала жовтим вином у своєму кутку. Ведмідь сумно дивився на Шнапс. Квентін нагадав собі той факт, що вони далеко від дому. У кімнаті повній тварин, які п'ють алкоголь. Ми живемо занадто довго, похмуро оголосив бармен. Великі дні минули. Тієї ночі вони спали у барі. Кімнаті були в стилі гобітів, на пагорбі за головним залом. Зручні, без вікон, тихі. Квентін спав як мертвий. Вранці вони зібрались за довгим столом у залі. Їли, яйця, тости тапили холодну воду з кам'яних глечиків, рюкзаки були звалені купою в одній із кабінок, вочевидь, золоті циліндри Річарда відіграли важливу роль у філорійській економіці. Дивно, але Квентін не відчував похмілля. Навпаки, він ніби розплющив очі. Ніби він в перший раз оцінив реальність його фізичної присутності у філорі. Бар маленький, пошарпаний. Стіни понівечені кігтями та слідами від ножів. Підлога дерев'яна, злегка вкрита розсипом соломи. Щілини засипані набитим брудом. Ні фарвела, ні ведмедя, ні бармена ніде не видно. Їх обслуговував грубий, але в іншому уважний гном. Також у залі, потягуючи каву, один навпроти одної сиділи чоловік і жінка. Вони нічого не говорили, і час від часу поглядали на стіл чарівників. У Квантіна склалось враження, що вони просто вбивають час, чекаючи, поки він та інші закінчать снідати. Він не помилився. Коли стіл прибрали, пара відрекомендувалась як Дінт, чоловік, і Фен, жінка. Обом за сорок, і було видно, вони часто знаходились на свіжому повітрі. Дінт пояснив, вони їх провідники. Саме вони відведуть групу до Емберової гробниці на пошуки корони короля Мартіна. Дінт був високим і худим з великим носом і величезними чорними бровами, які разом займали більшу частину обличчя. Одягнений у все чорне, з довгою накидкою. Фен була нижчою за нього, мускулистішою і з коротко підстриженим світлим волоссям. На шиї у неї бовтався свисток. Вона могла б бути вчителем фізкультури в приватній школі для дівчат. Її одяг був вільним і практичним, вочевидь створеним для непередбачуваних ситуацій. Вона демонструвала водночас твердість і доброту, та носила високі чоботи з чарівно складеними шнурками. Наскільки Квентін міг оцінити, вона була лезбійкою. Прохолодне осіннє сонячне світло проникало крізь вузькі вікна, вирізані у важких дерев'яних стінах двох місяців. Тверезий, Квентін відчував рішучість продовжити пригоду. Він подивився на свою прекрасну Еліс. Його гнів на неї був твердим каменем, від якого він не знав, чи вдасться колись позбутися. Можливо, тільки коли вони стануть королем та королевою. Можливо, тоді він стратить пенні під час палацового перевороту. І точно не безкровного. Пенні запропонував усім скласти руки одна на одну, щоб відсвяткувати початок квесту. Але не зміг нікого на це підбити. Усі вже потяглись до рюкзаків, а Річард раптово заявив, що всі можуть йти, якщо хочуть, але він залишається тут. Ніхто не знав, як реагувати. Джанет спробувала пожартувати, а коли це не спрацювало, вона почала благати. «Але разом ми зайшли так далеко!» Розлютилась вона, намагаючись, звісно, не показувати емоцій. З усіх них вона найбільше ненавиділа таку нелояльність до групи і сприймала будь-яку тріщину в їх відносинах нападом на неї особисто. «Ми завжди зможемо повернути назад, якщо все піде...» — Ну, не так. Або в надзвичайній ситуації ми просто використаємо гудзик. — Ну, я думаю, ти якось не так реагуєш, — сказав Річард. — Тому що, мені здається, ми можемо розраховувати лише на війну з місцевою владою, коли вони дізнаються про те, як далеко ми збираємось зайти. — Якщо вони про це дізнаються? — додала Анаїз. Коли вони про це дізнаються, — гаряче сказала Джанет, — це стане відкриттям століття. Ми увійдемо в історію, а ти — ні. І якщо ти цього не бачиш, я, чесно кажучи, не знаю, чому ти взагалі сюди прийшов. — Я прийшов, щоб утримати вас від дурниць. Саме те, що я зараз намагаюсь зробити. — Та байдуже. — Вона... Повернулась і пішла. «Нікого не цікавить, ідеш ти чи ні. Все одно є лише чотири трони». Якусь мить Квентін очікував, що Еліс приєднається до Річарда. Вона виглядала так, ніби ледь-ледь трималась. Хлопець дивувався, чому вона ще не втекла. «Це з її розумом та її логікою». Він сам вважав, що небезпечніше повернутись назад або лишатись на місці. Єдиний вихід — йти вперед. Минуле зруйновано, але теперішнє все ще є. Йому доведеться ризикнути і піти до гробниці Ембера. Отож, Річарда ніхто не вмовляв, і вони вирушили без нього. Дінт та Фен йшли попереду. Деякий час вони мандрували вчорашньою дорогою, а потім різко спустились в ліс. Незважаючи на всю славу їхньої високої та благородної мети, здавалось, вони просто вирушили в похід в літньому таборі. Там, де діти дуріють, а двоє вожатих похмурі, зверхні, дорослі і за всім стежать. Уперше з моменту прибуття до Філорі усі розслабились та були собою. Ніхто не грав в безстрашних героїв-дослідників. Низькі кам'яні стіни йшли вздовж лісової стежки. Ніхто не знав, хто це побудував і навіщо. А потім вони вийшли з лісу в лабіринт освітлених сонцем луків. А потім і на сільськогосподарські угіддя. Було неважко поговорити з Еліс наодинці, але щоразу, коли Квентін повторював те, що хотів сказати, хоч як добре все починалось, він доходив до моменту, коли доводиться запитати, що там трапилось з Пенні. Після цього всі думки в голові ставали білою плівкою як після ядерного вибуху. Натомість він просто спілкувався з гідами. Вони не були балакучими. Дінт виявив цікавість, коли дізнався, що його підопічні – чарівники, але виявилось між ними не так багато спільного. Він був майстром бойової магії і ледь усвідомлював, що існують інші види, у Квентіна склалось враження, що той просто не любить розкривати свої таємниці. Проте однією він все-таки поділився. «Я сам це пошив!» Трохи сором'язливо сказав Дінт, відтягуючи плащ на бік, щоб показати Квентіну жилет, схожий на патронтаж, із багатьма маленькими кишеньками. «Я зберігаю тут трави, порошки» та все, що може знадобитись на роботі. Якщо треба скласти якесь закляття з матеріальним компонентом, то я просто роблю ось так. Він виконав серію швидких рухів, щіпків та нажимань, які, вочевидь, ретельно відпрацьовував. І я готовий до роботи. Потім він знову нахмурився і повернувся до своєї компаньонки. Квентін помітив. У нього була чарівна паличка, чого майже ніхто в Брейкбілзі не використовував. Це вважалось трохи незручним, як тренувальні колеса або допомога когось. Фен була ж відверто дружнішою, але її було важко прочитати. Вона не чарівниця, не мала очевидної зброї, але було цілком зрозуміло, що з них двох вона – це м'язи. Наскільки Квентін зміг розібратись, вона – майстриня якихось бойових мистецтв. Фен називала дисципліну, якою займалась «інк-ага» – неперекладною фразою з мови, про яку Квентін ніколи не чув. Вона дотримувалась суворого режиму, не носила обладунки, не мала торкатись срібла чи золота та практично нічого не їла. Квентін не розумів, як Інк-Ага виглядає на практиці, а вона відповідала на таке питання лише високопарими, абстрактними метафорами. Коротше, за професією, вони з Дінтом виявились авантюристами. «Нас зараз небагато», – розповідала Фен. Її короткі міцні ноги чомусь поглинали відстань швидше, ніж довгі худі Квентінові. Вона не дивилась на нього, коли говорила, а її очі безперервно шукали на горизонті потенційні загрози. Я маю на увазі людей. Філорі зараз це дике місце і стає ще більш диким. Ліс розповзається, стає глибшим і темнішим. Кожного літа ми рубаємо дерева, іноді їх спалюємо, а потім розмічаємо межі лісу а через рік виявляємо, що ліс розрісся аж на сто яртів. Дерева поїдають фермерські угіддя, а фермери переїжджають жити в міста. Але де ми будемо жити, коли весь Філорі стане лісом? Коли я була дівчинкою, два місяці стояли на відкритому повітрі, а тваринам на це байдуже, додала вона з якоюсь гіркотою. Їм навпаки, це... Подобається. Вона замовкла. Квентин подумав, що настав час змінити тему. Він почувався зеленим, як трава, яку фарбують солдати в штаті Айова. Я не хочу здатись грубим, сказав він, але скільки ми вам винні, а можливо, не вам, а ще комусь. Якщо ви досягнете успіху, це і буде ваша плата. Але чому вам треба, щоб хтось із нашого світу став королем? Ви навіть нас не знаєте. Чому не хтось із місцевих? Тільки ваш рід може сидіти на тронах у замку Вайцпайр. Це закон. Так завжди було. Але ж у цьому немає сенсу, тому що виходить, без нас ваші закони не працюють». Наші люди вбивали і зраджували один одного століттями Квентіне. Сказала вона. Думаєш, при твоєму правлінні буде гірше? Період Чатвінів — це останній мирний час, який взагалі пам'ятається. Ви тут нікого не знаєте. У вас тут немає історії. Немає кому мститись. І до того ж, ви не належите до жодної фракції. Вона... Вільно дивилась на дорогу попереду, відкушуючи слова. Єркота в її голосі була бездонною. Це ідеальна політика. Філорі зараз у тому місці, коли неудство та нехтування є найкращим, на що можна сподіватись від правителя. Решту дня вони долали пагорби, сцепивши великі пальці за ремені рюкзаків. Іноді крейдованими дорогами, іноді перетинаючи поля. Цвіркуни вистрибували з-за високої трави, щоб утекти. Повітря було прохолодним і чистим. Це був легкий похід, ніби для початківців. Їх супроводжував спів. Еліот вказав на землю, яка на його словами кричала та благала, щоб на ній посадили віноград піно. Вони не бачили ані міст, ані інших мандрівників. Рідкісне дерево чи стовп паркану, повз який вони проходили, відкидали чітку тінь на землю. й чітку, ніби тінь там викарбували. Це змусило Квентіна задуматись, як насправді працює Філорі. Центрального уряду майже немає. Тож, що насправді робив би король? Здавалось, тут феодальне середньовіччя, але все ж траплялись елементи технології вікторіанського рівня. Хто б ще зробив ту гарну вікторіанську карету? Які майстри робили годинникові механізми? Чи, можливо, ці речі створювались магією? У будь-якому випадку вони повинні зберегти філорів його доіндустріальному аграрному стані. Стати місцевими амішами. О півдні вони стали свідками одного із знаменитих щоденних затемнень Філорі і спостерігали те, чого не було описано в жодній із книг. Замість кулі, місяць Філорі мав форму справжнього, буквального півмісяця, елегантної сріблястої дуги. Він плив небом, повільно обертаючись навколо свого порожнього центру тяжіння. Вони розбили табір на заході сонця на квадратній галявині. Дінт сказав, що Емберова гробниця знаходиться в сусідній долині, і не треба ночувати ближче до неї. Він і Фен розділили між собою години варти. Фенні зголосився взяти одну годинку. Але вони відмовились. Чарівники з'їли кілька бутербродів із розбіфом, які приберегли ще з дому, там, на півночі штату. Потім розгорнули спальні мішки й уляглись спати просто неба, притиснувшись тілами до жорсткої грубої зеленої трави. Кінець 20-го розділу Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Дякую за прослуховування. Почуємось!